بسم الله الرحمن <سؤال> الرحيم <سؤال> کوی به تک وروونه سررنګین کار کوی تاسو بالله د تو دله نامکو امواته نوي تاسو نشه فاحیا کوم نوان د درکو تاسوته یتو کوم بیا بهړه کې تاسو س یی کوم بیا بجووندي کې تاسو سم ایلی تر جاؤن بیابدی اللہ تراغر زیم هو اللذی اللہ غزات خلق لکم چی پیدا کڑی تا سلرا ماغسا فی الارضی چی دی بزمکہ کی جمیان ٹولا سم اصطوا بیائی راد اکڑا الی السمائی وسو انا نو برابر کړو سب آسمات او اسمانونه او هو بكل شي عليم او دغه الله لپاره اوسیس باني پو او اذ قال ربك اياذ کسو چوي رب استال الملائكه فرشتوته ان جاءلن يكينن زغزون كهم زپیدا که انکه هم فی الارد بز مکہ که خلیفہ تانیو خلیفہ قالو ایدی یا تجالو آیا گرزی توفیہ پده که مئی اپسیدو فیہ آغا سوک چه پساد وکی پده که ویاس په کدیما آو تو یعی بوین ناهنو او منګو سب تصبی بیانو به هممدي کا دې پهتونستاوانو قد د سولا کو او پ کې بیانتا لره کالاوي الله اننیاعمو ی کن ز پوېږما ما باغ سبانې لا تعالمون چې تاسو په نه واللهما دمل اسمما و خو دله د ملې سلام ته نوونهله ټوله سمه را بیاې پیش کړالل مکتې پرشوته فقاله نو الله بنی خبر را کوی ماتهما یا اولای په نومونودي سیزنو۔ ان گوندوم صادقین یا باسمائها اولائی پاسر د دې سيزونو کچارت ای تاسو ریشتنی قال وی د سبحان قبا کی د الله تعالی را لا علم لنا نستدل الا ما علمتنا مګر اراد چې تار اکر ده مونږ ته انګان تلالم الحکیم ما یقین ان ته والا